«Безкоштовно, просто на згадку. Шановні панове, я подарую кожному із вас по вашому ж зображенню портрети видатних мешканців нашого міста». «Як? Просто зараз?» – трохи розгубився Хвойка. «Так?» – радісно підтвердив Раковський. «Ательє ж ви знаєте вікентію в Недалеко. Ми Жигірська, сім». «Ну, не так і близько, але гаразд. Ми пристанемо на вашу пропозицію, пане Раковський». Раптом погодився Городецький. «Ви підтримуєте мене, Вікентію В'ячеславовичу?» «Ну, якщо ви не поспішаєте, Владиславе Владиславовичу, то я готовий». Хвойко був дещо здивований таким поворотом подій. Я вам дуже вдячний, Раковський не приховував задоволення. Велика честь, велика честь. Ви, пане Раковський, приготуйте, будь ласка, що там належить для фотографування, говорив зочі, а ми тим часом вип'ємо кави із вікентієм В'ячеславовичем і за півгодини під'їдемо до вашого ательє. Мій автомобіль завжди напоготові. «Чекатиму», – вклонився Раковський. Фотограф швидко пішов у напрямку майстерні, а Хвойка і Городецький рушили за ріг до найближчої каверні. Після сеансу у фотоательє Городецький чемно розпрощався із Хвойкою та Раковським. Розмова з Вікентієм В'ячеславовичем Справила на будівничого двоїсте враження. Особливо збентежило пана Владислава амбівалентне ставлення видатного археолога і дослідника старовини до образу змія. Теза про зло, котре часом несе і благо, чомусь не дуже сподобалося Городецькому. Нічні вторгнення у його сни, у його душу, різного гаддя не надто надихали архітектора до такої толерантності. Та головне, турбувала нерозв'язана досі загадка, який ширший задум існував у непроханих гостей із його снів, Пан Владислав поза своєю волею і бажанням брав участь у напруженій інтризі змія. Архітектор звів будинок на Банківський, одначе, на його думку, ця споруда мала стати лише частиною якогось диявольського плану. Городецький як міг притворити, лумив відвертий образ будинку з химерами як знакового, явного змієвого гнізда. Тільки що далі? Що він буде змушений створювати? Надгробки? Мавзолей? Каплички? Не надто вражає за розмахом. Костел потроху будується – але то радше антитеза задумом сим темряви. Який виклик доведеться прийняти архітекторові? Яке замовлення змія він змушений буде втілювати в життя? А може робота Городецького для нього вже скінчилася, і хтось інший продовжуватиме працювати на тих? Зрештою Городецький вирішив уважно спостерігати, що відбувається в Києві. Тільки так, на його думку, можна наблизитися до розв'язання загадки таємничих планів гостей із потойбіччя у вічному місті над Дніпром. Наступні за 1904 роки у Києві запам'яталися Владиславу Городецькому появою на вулицях корогов і прапорів усіх відтінків червоного кольору крові.